Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 377. adását alatt halljátok, az a cím, hogy 420 felett, akinek a két számmal problémája van, hiszen más tárítunk a címbe, mint a hányadik adásának teljesen igaza van, más az apropója ennek az egésznek. Sziasztok, én szedlek vagyok. Engem pedig Póli Ferenc Ferencnek hívnak, és én is úgy vagyok ezzel, mint oly sokszor ebben a műsorban, hogy egyáltalán nem értem, hogy mire utalhat a cím, de majd megkérdezzük néztéltem a úgynevezett gazdaságot. Jaj, hát az milyen klassz, hogy ilyen jó, jó gyenge a valutánk. Izmos az euró, örüljünk neki. Igen, igen, igen, és ezért aztán, akik euróba kapják a fizetésüket, azoknak jó, meg a Mercedesnek is jó például, meg az Audi-nak is jó győrben. Azt hiszem, igen. Hát akkor nagyon jó, akkor majdnem mindenkinek jó. Igen, hát azoknak nem jók, akik, akik például a az árfolyam emelkedése, vagy a forint gyengülése miatt folyamatosan emelkedő kamatok alapján fognak majd egyszer csak hiteltörlesztő fizetni. Hogy is mondjam, velük gondolunk. Hát még például nem jó annak a négy kölcse és tanárnak, akik uh, itt a nagy uh, polgári engedetlenkedésben kicsit túlhúzták, úgy tűnik a drótot, és ezért aztán jól kirúgták őket az iskolából. Ott nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz a vége. Na, én is nagyon. Mármint, hogy itt egy munkaügyi per azért erősen be tud figyelni, mint ahogy mindenki meg is ígérte, hogy ezt meg fogja tenni. Nyilván a az fogja őket majd képviselni, mint ahogy Dezsőfi György Miskolci igazgatóhelyettest is képviseli ott a TASZ. Ő saját munkaügyi munka perében, De, amire kíváncsi vagyok, hogy mikor jön az a pillanat, amikor szülők különböző tankerületeken a fogadóórában megjelennek, megjelennek marmokannákkal, amikben valami van. Hát marmokannában annyi mindent lehet hordozni. Hát a Abszolút. benzin amúgy is drága, de mindenképpen rosszul néz ki, hogy az embernél van egy egy ilyen kis piros műanyag marmokanna. Például a mi iskolánkban körbe ment egy ilyen nem is tudom, szándéknyilatkozat plusz véleménykutatás, ami lényegében arról szólt, hogy kedves szülők, mi tanárok, ezt gondoljuk, ti mit gondoltok? Ugye ez egy fizetős iskola, ahova az én gyerekeim járnak, és ennek ellenére a szülők 99,5%-a egyetértett a tanárok követeléseivel, és azt hiszem 65,5% vagy valami ilyesmi, az azt a szándékát is kinyilvánította, hogy szívesen segít, ha lehet valamit. Szóval tevőlegesen is részt vesz a tanárok. Küzdelmében? Hát ez egy nem itt azért egyszerű, jó, matek, mert hogyha a, a szülő úgy gondolja, hogy a középiskolát még ki tudja fizetni magának a gyereknek fizetősben, de például abban már nem biztos, hogy elég bélyeget tud rányalni, hogy egy másik országnak egy jobban működő egyetemi rendszerében tanuljon tovább, akkor ez úgy fel, úgynevezett jól felfogott önérdeknek az érvényesítése. Hát persze. Hegyebek mellett, de meg azt hiszem, hogy most érdekes, mert ez szerintem ezt valahogy viszonylag sokan, vagy ez lehet, hogy csak én így kivetítem, és nem is igaz valójában, hogy viszonylag sok magyar polgárt érint ez a fajta érzéketlenség, amit éppen az államunk vezetéset annusít a pedagógusokkal szemben. Tehát nem az van, hogy ezt azért viszonylag sok szülő, nem, hát ezt nyilván a legtöbb szülő látja, inkább az a kérdés, hogy mennyi szülő van, aki ezt látja, vagy mennyi az, aki olyan nagypapa, nagymama, akit ez szintén érdekel, Hmm, jó kérdést. Nézd, hagyományosan azért a pedagógusokat csak egy picit szeretik jobban a navelőroknél. Ez mondjuk igaz. De kivéve, amikor ki kell mellettük állni, akkor nagyobb szokott lenni a népszerűségük, mint amikor egyest bírnak be a dolgozat alá. Valamivel, de azért, hogyha, hogyha, ha olvattát, nem, ha nem a szupportív, ölmeleg támogatóközeggel találkozol, akkor ott azért előjönnek a szokásos pedagógusos stereotípiák. Sztere akkor igen, persze. A hat órát dolgozik valamint, amúgy, is, amúgy sem csinál semmit az évfelében című történetek például. Igen, igen. Hát nem tudom. Valamiért, valamiért nekem az az érzésem, de én a szokásos naív optimizmusom alá állok ehhez a dologhoz, hogy, hogy lehet, hogy erre most idegesebbek lesznek az emberek, mint egy csomó más korábbi dologra, amire nem voltak olyan nagyon idegesek. De aztán lehet persze, hogy nem lesz igazam. Én tudok olyan Budapesti gimnáziumról, ahol az a szent elhatározása a tanári karnak, hogyha a polgári engedetlenkedőket kirúgják, akkor az egész tanárikar feláll. És akkor, szóval akkor mi van? Hát az egy nehéz kérdés, ugye, hogy honnan szerzél tanárt akkor, amikor amúgy is hiányoznak a, a piacról. Bizony. Igen, és ezt viszont érezni fogják a szülők is, és ez a szülőket is zavarni fogja. Mm, akkor kezd el majd zavarni a szülők egy jelentős részét, amikor valahová el kell rakni a gyereket. Tehát amíg a gyerek, gyerek felügyelet az megvan oldva, addig a, addig a pedagógus maximum magával cseszt ki, amikor sztrájkol. Kár, hogy nem látjuk előre, hogy ez hogy lesz, de végül is milyen szerint, hogy egy heti műsor vagyunk, így folyamatosan beszámolhatunk arról, hogy mit látunk. Mármint persze csak abban az esetben, hogyha a hallgatóink egy szatyorban élnek, és egyáltalán nem értesülnek a hírekről, mert ugye akkor ők is pont azt hallják, látják, amit mi. Valahogy én egyébként azt várom, hogy a, a téli számlák azok, azok több embernek a lelkéhez fognak elérni. Hát, mint a jégcsákány leginkább. Ö, vagy ö, majdnem mondtam számokat, aztán megnéztem, hogy mennyibe kerül egy kiló parizer, és rájöttem, hogy alá lőttem volna az első beszésemmel. Mert azt gondolom, hogy majd a 2500 forintos parizer közel lónak a faszát, már minden parizer drágább 2500 forintnál. Mármint kilója. Igen. Nyugtas meg. Nem szelete, természetesen. Ja, hát van az a vastagságusz előtt. Na jó, van, figyelj, csak adjuk át a terepet a fékevesztett hisztériának, én legalábbis. Legyünk mással elégedetlenek, jó. Erre készülök, el akarok mesélni két történetet, lényegében csak ventilálás, de biztos úgy vannak vele a kedves hallgatók, hogy szívesen átélik velem együtt ezt a bosszuságot. Ki kellett nyomtatnom egy darab papírt. Egyébként most úgy hogy végül is az első történet, a nyomtatós történet, az a második történet a bankos történet miatt volt. Ki kellett nyomtatnom egy darab papírt, és mivel az én nyomtatómból éppen kifogyott a tinta, ezért átmentem kedves barátaimhoz a szomszédba, hogy majd náluk kinyomtatom, akiknek egy Samsung-típusú lézernyomtatója van. Egy gyors félmondatot megengedhetek magamnak? Mindenképp szerelmes barátom, akinek néha kell időnként csak egy-két lapot nyomtatnia. Vegyen egy kanon fekete lézer legolcsóbbat, ami a polcon van. Nem szárad bele a lézer például. Minden másra pedig annyi minden van. Hát én azt akarom mondani, hogy Samsungot ne vegyen, és nem azért, mert csúnya betüket nyomtat, azt nem tudom, hogy hogy van, odáig nem sikerült eljutnom. Ugyanis az történt, hogy hát mivel a szomszédunk Ról van szó, ezért a hónom alá csaptam a laptopot, és gondoltam, majd rádugom a nyomtatót. Ha kell, telepítem a drivert, aztán megnyomom a print gombot. Na hát a laptop azt mondta, hogy látja, hogy ez egy milyen típusú Samsung nyomtató, de neki nincsen ehhez drivere, esetleg fáradjak fel a Samsung oldalára, és töltsek le onnan egy drivert. És innentől kezdve, mint egy húsz percen át, én informatikusként vagy hát mondjuk a tiszteletbeli informatikusként nem tudtam megoldani ezt a problémát, ugyanis az webben egyszerűen nem találtam olyan oldalt, ahonnan a Samsung nyomtatókhoz le lehet tölteni drivereket. Pontosabban ez így nem igaz, mert rengeteg ilyen oldalt találtam. Mindet úgy hívták, hogy samsungdrivers.com, nyomtatódriverek.hu, meg ilyenek, Mind olyan volt, ahonnan nem mertem letölteni egy szoftvert, és aztán elindítani a telepítését, mert rendkívül gyanús volt, hogy az nekem nem lesz jó végül is. És a Samsung oldalán nem, nem találtam nyomtatókat. A Google segítségével nem találtam a Samsung nyomtatók support oldalát. Egyszer talán eljutottam egy orosz nyelvű oldalig, ahol ott volt ez a nyomtató, de nem volt hozzá szaportlink link ott sem. Szóval, hogy az tényleg nonszensznek találom, hogy egy világcég, aki gyárt nyomtatókat, az lényegében megtalálhatatlanul tárolja a support oldalát, vagy nincs is neki, esetleg olyan ne adjék. Ez nem tudom, ez annyira 2000. Elkezdtem googlizni, be kell valjam, de valóban. Tehát, hogy a Samsung oldal hogyha beír azt, azt szólt, hogy printer, akkor azt mondja, hogy no sasting, ugye sorry, menj vissza a Gusztusnak is országot baul Igen, igen, de, de hogy az amerikai szájton sincsenek ám, azt is néztem. És így próbáltam, lehet, hogy a délkorait kellett volna nézni, erre nem vállalkoztam, mert biztos úgy van, ezt láttam már más gyártónál is, hogy a nyomtatóit egy másik név alatt értékesíti, de hát könyörgöm. Azért azt már oldjuk meg valahogy, hogy a Samsung printer keresőkifejezésre jöjjön elő a my samsung official printer.com nem tudom mi. Nyertél egyébként tényleg más néven árusítják a Samsung printereket, de ez a márkan évhez a pakard. 2017-ben eladta a teljes printerüzletágat. Ez azért nagyon érdekes, mert ebben a nagy keresgélésben láttam egy olyan linket, hogy, hogy Samsung drivers és a hp.com per valami volt és úgy éreztem, hogy hát ez nyilvánvalóan egy tévedés kell legyen. <gül> Miért mennék én a konkurenciához egy Samsung driverért? Hát látod, ezek ez csinálni. Már a Windows-os drivereket meg is találtam közben. Ó, hihetetlen. Egyszer még a végén telepítek egy Samsung drivert. A Hát túlzásba azért ne essünk. Jó, igazad van, túlzásba azért ne essünk. Végül itt is az lett a megoldás, hogy volt otthon szomszédéknál valaki, akinek a nyomtatója, vagy mármint a számítógépe már tudta ezt, a, ezt az utat bejárván egyszer, és aztán neki átküldtem, hogy ki kellett nyomtatni, és ezzel elballagtam a Magyar Kereskedelmi Bank nevű új nevezett új szuperbankban, mert ugye tudjuk, hogy a névadók hosszan fontolgatták, hogy tényleg szuperbank néven folytassa tovább a tevékenységét az MKB és a Budapest Bank összevonásából, meg a Takarék valami. Ugye a takarékban is benne van? A Takarékbank az mint, hogy külön lenne most még éppen, de szinte teljesen mindegy is. Igen, nem. Mindegy, szóval ez a nagy állami szuperbank fiokját kerestem fel, akik engem emailben, élben értesítettek, hogy le fog járni a vállalati, mármint a cégemnek a bankszámla csomagja, és én gondoltam, hogy hát az nagy baj lenne, hogyha most mondjuk teszem, azt megszüntetnék a számlát, csak azért, mert nem mentem be, úgyhogy a határidő előtt egy nappal rávettem magam, bementem, hogy akkor hát önök azt izenték nekem, hogy meg, le kell cserélni a csomagot. És akkor így néztek rám, hogy de, mi, de milyen csomagja van magának? Hát mondom, nem tudom. Amilyet így 2019-ben mondott nekem a kockázati tőke befektető, hogy a startupomnak ezt kell használnia. Ha jó, jó, de hát ezt de mi nem ismerjük. Értem. És akkor mi legyen? Hát hol kötötte ezt a szerződést? Másik fiokban, de ott egyetlen egyszer voltam életem során, onnantól kezdve mindig itt önöknél intéztem a banki ügyeket. Hát pedig mi itt nem tudunk segíteni, ezt mi nem, ezt mi nem ismerjük ezzel. Szóval keresse meg a, a bankárját. De mondom, nekem nincs bankárom. Hát de csak valaki csak kötötte ezt, nem? Lehet, hogy kötötte valaki, de nem tudom a nevét, vagy szóval nem tudom, nem, nem a rokonom. De, de, de. És na mindegy, az a lényeg, hogy konkrétan el akartak zavarni egy másik bankfiókba, azzal, hogy ők nem tudnak segíteni. Érted? Érted? ez annyira abszurdnak tűnt. Mondom, hát itt van a számítógépben minden adat. Na jó, de ezt a csomagot mi nem ismerjük. Oké, akkor adjanak egy másik csomót. Azt nem lehet, mert minket megbüntetnek, hogyha nem adjuk meg ugyanazt a kedvezményt, amit akkor megkapott. <gül> és ha most és... egy kockás papírral lemondok róla. Igen. Igen, ilyesmi. És akkor képzeld el egy ilyen negyedórás, ilyen, hát hogy is mondjam, csak ilyen kicsit ilyen, ilyen feszült hangú beszélgetés után, ami egyébként úgy zajlott, hogy ott volt egy fiatal, nagyon kedves ügyintézőhölgy, aki így és próbált nekem segíteni, és oda hívta idősebb tapasztalt kolléganőjét, aki már korábban is az ügyeimet intézte, és aki egy kiállhatatlan persona, és kiáhatatlan kiállhatatlan elakart el akart zavarni, és ugye a fiatal kiscsaj az még így, hát én lesütött szemmel, én néha rám nézett. na várjon, na várjon, megkérdezem akkor a fiók vezetőt, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. És tudod, mit tanácsolt neki a fiókvezető? vezető? Hosszabbítsátok Gombol. meg ennél is jobbat. Hogy esetleg hívja fel telefonon azt a bankfiókat, ahol én kötöttem. Tehát ha ne küldjük el a kedves ügyfelet egy ilyen menjen már innét ne zavarja a munkánkat típusú üzenette hanem mi magunk hívjuk fel azt a bankfiókot. És egy egyperces telefon beszélgetés után mondta, hogy mit lehet csinálni, azt fogjuk csinálni, Mondtam, hogy jó, csináljuk azt, és szóval a kedves Szintia, köszönöm a segítséget, nagyon cukker voltál, de hogy Szóval, hogy 2022-ben ilyen megtörténhet egy bankban, hát kérem szépen, ez őrület. Hát elképzelhet, hogy meséltem már adásban, akkor majd a kedves hallgatók azok bólogatnak, hogy igen, ezt a már hallottuk, de 2018-ban, amikor apám meghalt, akkor három örökös volt. Nem volt köztünk vita, Viszonylag gyorsan átzavarták ráadásul akkor még az ilyen hagyatéki dolgokat. A végén ott volt a kezemben egy ilyen pecsétes papíros, hogy 348,2 millió 78 erdőt, továbbá ennyi forintot örököltem. Erdőmet azóta sem kerestem meg. De, de én felosztatlan erdőt, tehát valahol van két fám, egy 800 fám belül. No mindegy is. Ellenben nevemre szerettem volna írni a forintot, úgyhogy beslatyogtam öcsémmel, aki szintén örökös volt, érthető módon a helyi érztébe, hogy uh, akkor jó napot kívánok, szeretnék egy számlát nyitni, és akkor ezt elintézni itt, ha egy van rá. számla nyitásig minden rendben ment. Meglepő módon. Igen, hát ezért rutin folyamat, azért ezt lássuk be. És amikor ott elkezdtem lobogtatni a hagyatéki, a mi a bánatot, papír. Végzést. Végzést, azt. Akkor a fiatal ember azt mondta, hogy de hát ezen három örökös van. Mondtam, hogy igen, ez következőképpen néz ki. Egy, én. Kettő, rámutatom öcsémre ki ott állt mellettem, vagy ott ült mellettem. Kettő, harmadik édesanyánk, ő ezt már elintézte egy másik városban, amit Miskorznak hívnak. Hát de azt nem lehet. <gül> már pedig el van intézve. Ott van a számítógépükben a dokument, amit aláírt, meg minden, meg be van szkennelve, digitalizálva meg, amit akarsz. Hát élen kell mind a háromnak egyszerre. Megkérdeztem tőled a megküzdési Stratégiaim, ekkor visszajön szerint tárházával rendelkeztem. A megpróbálok kedves lenni, tőle fasz vagyok, akik terjedt kábbé, amire, amire hajlandó voltam. Akkor megkérdezem, hogy úgy gondolja hogy egy jó megoldás ennek a problémának az, hogy én most beülök az autóba, lemegyek Miskolcra, belapáltalom anyámat az autóba, visszajövök Budapestre, és 4 óra múlva ott állunk az ő pultjánál, hogy aztán hárman alá írassuk piros hihetetlenül fontos papírt, akkor elbizonyította, hogy lehet, hogy nem csak ez az egy megoldás lehet a világban, de nem találta meg azt, hogy mi az. Úgyhogy, hát búcsút vettünk egymástól, könnyek közepette. Én pedig átsétáltam a szomszéd fiókba két villamos megellóban lenteból, ott volt egy néni, aki azt mondta, hogy ha, érti, kéne két telefonhívást elvégezni, addig kéne foglalja a helyet. Igen, megvan, a fiókvezető is ezt mondta, mondtam, hogy egy probléma van még, hogy hogy még majd öcsémnek is kell ugyanez. Jó, akkor mondja, mondja a, majd az ő nevét, amikor bejön, mert ő már átja ezt a folyamatot, és akkor neki egy kicsit gyorsabb lesz, nem fél óra, csak 25 perc. Na nézd! És akkor sikerült. Egen. Kevés annyira könnyen gyűlölhető van, dolog van, mint a nyomtatók, a bankok, valamint a telekom szolgáltatók nyilván. Hát igen, úgy általában ezek a Magyarországon megfelelő mennyiségű szabályal védett Végtelen bürokratikus intézmények. Igen, ez nagyon. Nem is, nem is hogy gyűlölet, az, az még nem lenne önmagában elég, de hogy én folyamatosan ilyen, ilyen őrült, lángoló szemű rácsodálkozással nézem, hogy, hogy ezt így, hogy? Tehát, hogy hogy lehet elérni egy egyébként nem bonyolultnak ható dologtól, az informatika zavaros, viharos tengerén hajózva, egy teljesen szürreális élményig, hogy itt valaki azt mondja nekem, hogy én azonnal cseréljem le a bankszámla, vagy a, igen, a bankszámla csomagomat, de nem tudja megmondani, hogy mire, úgyhogy menjek innen, mert ő mégsem tud segítani. Szóval, hogy ez ilyen, na mindegy. Ezzel... Nehéz is ezzel mit kezdeni, de végül is akkor csupa olyan történetet meséltünk el, ami megoldódott. Úgyhogy igazán nem tudom, mi a hisztitárgya jól kívüstölöttünk magunkat, az mindig nagyon fontos. Így van, igen. Így, ahogy mondod. Ügyfélként ez az egyetlen dolog, amit meg tudunk tenni, amúgy. Amúgy, igen. Lazán kapcsolódik ide, de csak gondoltam még friss az élmény, hát gyorsan elmondom, hogy valamikor hosszú hónapokkal ezelőtt itt a podcastban meséltem arról, hogy elkezdtem olvasni John Scalci új könyvét a Kaiju Állatvédő Társaságot, és hogy mennyire nem tetszik. Emlékszel -e erre? Erre emlékszem, igen. Ebben nagyon nem értettünk már akkor sem egyet. Így van, igen. Hogy hát te azt mondtad, hogy szerinted meg egy jó kis kalandregény, nincs azzal semmi hiba. És ma hajnalban sikerült befejeznem ezt a művet. Tényleg hónapok teltek el közben, meg szerintem elolvastam pár másik ezt, azt is. De valahogy azért visszatértem és azt tapasztaltam, hogy az utolsó egyharmadára a könyv feljevult, legalábbis, hogy ilyen, hát lettek benne izgalmak, meg Kíváncsi lett az ember, már mint én, a, a, a, a megoldásra, a befejezésre, meg a csőrcsavarra, a koncepcióra, és ezért el is jutottam tényleg az utolsó, nem tudom, 20 százaléknyi könyvben, már-már már nem belealudva, hanem egy kicsit olyan izgatottabban olvasva a történetet. Szóval be tudtam fejezni, nem raktam félre, és, és aztán elolvastam a könyv végén található, hogyan is született ez a könyv című részt. És akkor az egy kicsit úgy megvilágította ezt az egész történetet. Hogy én továbbra is azt tartom, hogy ez méltatlan skálcihoz, mert sokkal rosszabbul van megírva, mint a többi könyvei szoktak megírva lenni. De aztán ahogy elolvastam, hogy mit írt arról, hogy hogy a könyv, akkor egyből megértettem, hogy a COVID első évében valami nagy, súlyos, nehéz regényen dolgozott, amit hát így egy év után nem sokkal a leadási határidő előtt hirtelen úgy döntött, hogy ezt ő nem írja meg, mert ezt nem tudja megírni, attól rohadt ideges, meg különben is, mit tudom én, beteg volt, meg a covid is szörnyű volt, meg egyáltalán, és ott állt azt hiszem két hónappal a leadási határidő előtt, és Felhívta az ügynökét, hogy hát bocs, de most mégse lesz könyv, és hát bocs, de most akkor én életemben először szerződés szegek. Majd másnap reggel eszébe jutott, hogy de egy ilyen könnyed, kis ilyen marhaságot azt meg tudna írni, mert van egy ilyen ötlete. És utána nekiült, és azt hiszem egy hónap alatt beleverte a billentyűzedbe ezt a könyvet. És így egy kicsit valahogy jobban értem azt az ilyen zavaró érzést, hogy ezen úgy nem volt elég dolgozva. Nem, ez kb. Én két poénre van felépítve. Igen, én rájöttem, hogy igazándiból egy dolog zavart végtelen ebben a könyvben, hogy ilyen kényszeresen viccelődnek a, a vagy jópofáskodnak, viccelődnek a főhőseink, és minden szituációban, és minden két mondat közé is beszúrnak egy-egy poént olyan helyzetekben, amikor élő ember nem viccelődik. Semmikor. Soha. Ez a 80-as, 90-es évek fordulójának ö, akciófilmes humorá. Tehát ez egy nagyon, nagyon jól körbelülhető esztétika szerintem. Egyébként ebben igazad van, igen, nem gondoltam erre, de valóban így, hogy mondod, az igaz, csak talán írásban egy kicsit zavaróbb, vagy írásban, hogy mondjam, feltűnőbb nem adja el a színészek játéka, mert ezt én képzelem hozzá, és én nem tudom hozzá képzelni azt a helyzetet, hogy úristen, felém ront egy talán nyálazó szörnyeteg. És erre a, a másik, aki mellettem áll, az mond egy poént. Ezt, ettől, ettől a falra másztam, de a végén már lett történet, és akkor már nem kellett csak erre figyelni. És ezért végül is arra jutottam, hogy kedves olvasók, illetve hallgatók, hogyha van kedvetek, akkor tulajdonképpen el lehet ezt is olvasni. Aki szereti Szkálcit, az, hát, hogy mondjam, adózhat az ő nagyságának ezzel a kevésbé jó könyvel is, mert hm, tehát ki lehet bírni. Az ugrott be erről, hogy aztán elmeséltem, hogy múlt héten elkezdtem olvasni a kormányzó úrnak a életrajzát. Oh. Mert hogy történetileg egyszer megvettem egy újságíró árverésre, mert adtak hozzá egy üveg bort és valami kettő másik könyvet, és hosszú sor a pultnál. <gül> és hogy a, ez a Sárceneggel életrajz, aminek az emlék másod a címe, nagyon fantáziadós módon. Ez <gül> milyen jó. Ebben vannak ilyen egészen meglepően reflexív részek. És az egyik például az arról szólt, hogy, hogy ő rájött arra, hogy ezt az egész dolgot ezt így nem szabad olyan véresen komolyan venni, pláne amikor mindenki azt kérte tőle, hogy most akkor mondja el a Terminátorból azt a fontos mondatot, mely szerint visszatérek. És olyanatól kezdve dumált a forgatókönyvírók és mondta, hogy ilyen egycsoros egy poénokat tudnak neki írni, akkor az nagyon szívesen sőt. Mert a tulajdonképpen jól sül a filmben, és ő is szereti őket, a közönség is szereti akkor meg. Más kérdés, hogy, hogy pont mindenből egy kicsit kevésen abban a könyvben, de, de tök izgalmas olvasni. Simán el tudom képzelni, szerintem sarci egy bölcs öreg emberé, nőtte magát fel. Bölcsé, igen, az, azóta még van egy nem tudom, 50 oldalam, azt még nem tudtam eldönteni, hogy, hogy volt-e valaha intelligens például. Okosnak okos. Uh -huh. Igen, az, az a könnyebb dolog. Azt könnyebben tud lenni az ember, nem mint intelligens. Igen, igen, igen, igen, igen. Ugyanakkor meg vannak benne tényleg tök jó meglátások. Tehát az, amikor, amikor érezhetően valamikor később, már nem a gyerekkorában összerokja magának azt, hogy, hogy amikor apu elmegy pénteken a Gasthouse-ba, vagy mi a, a gasthoff ba vagy ahogy a kocsmát, mondják a faluban, és különböző velekorú emberekkel berúg és buzsulnak a világ során, akkor abban nem csak az van benne, hogy nehéz a férfilét egy Alpesi faluban, hanem az is, hogy egy csomó ember, akinek nyelvesen volt, meg meg, meg, meg sem volt, meg valahogy a feldolgozásnak a módjai nem álltak rendelkezésre arra, hogy ők harcoltak egy háborúban, és ők most a vesztesek is itt vannak megszállva. És közben valahogy szembe kell azzal is, azzal is nézni, hogy és nem véletlenül voltak ők a vesztesek, mert ők voltak a rossz fél és hogy csendes idős vermagkatonák ott itták egymást le az asztal alá, mert nem tudtak beszélni arról, hogy gyerekek itt most probléma volt. De érdekes. De végül is értem, igen, most próbáltam egy pillanatra ezt valahogy átrakni Magyarországra, és elképzelni, hogy, hogy te meg én hogy ülnénk a kocsmába egy ilyen eh, rossz oldalon levős háborúban, de hát aztán rájöttem, hogy mi tulajdonképpen folyton abban a kocsmában ülünk. Amikor külföldiekkel beszélgetünk, akkor mindig, de meg nagyjából akkor is, amikor egymással. Ö, igen, igen, igen, igen, igen, bár, bár más, a, más a dolog egy kicsit, de, de igen. Plusz hát ugyanezek a feldolgozatlan rómák egyébként megvannak a magyarságban is. Csak igen. mi úgy döntöttünk, hogy erről nem is fogunk beszélni a büdös életben sem, helyette inkább hazamegyünk és verjük az asszonyt. <gül> igen. Amit most már Péth nek hívnak. <gül> Hú, ez egy érdekes lólépésben levezetett uh, ha Hajlandó kritika volt, kettő mondatba. Tehát amikor a vidéki parasztembert beterelik a... vagy a, hát, a káuntkel, vagy az egy későbbi hadseregbe, megtanítják neki, hogy parancsértettem. Uh, legyilkoltatnak vele egy pár embert, vagy látja a barátait szétszakadni a tűzben, majd hazamegy és nem tud róla semmit beszélni, és rendetlenkednek a gyerekek, és előkerül a színy. Ez nagyjából a 20. századi magyar paraszti generációs traumák egyike. Pontosan, igen. Nyomasztó gondolatok ezek. Na, szerintem megcsináltam a jó kedvet az adás hátra levő részéhez. Így, ahogy mondod, igen, igen, igen. Kedves hallgatók, ezek után csecsemőket fogunk izzóolajos konnekba hajigatni, vagy valami hasonló, vagy kisfókákat nyúzunk. És csinálunk belőlük, nem is tudom, VR szemüveg törlőt esetleg az jó lehet. Van ilyen képzelde, hogy a VR sisakokhoz létezik ilyen, hát nem tudom pontosan, hogy hogy hívják, de ugyanaz a funkciója, mint az a ovális papírlap, amit a WC deszkára lehet teríteni, hogy tisztára üljél. Ugyanilyen van VR szemüvegre is, hogy amikor más után veszed föl, akkor nem tudom pontosan, ne kelljen a bőrödnek érintkezni azzal a dologgal, amivel előbb egy másik ember bőre érintkezett. Ezt ugyan én sose értettem, hogy ezzel mi a baj, de Tisztában vagyok vele, hogy vannak emberek, akik írtóznak ettől, és ezt az ipar megoldotta, és ezért aztán ilyen dolgokat lehet vásárolni. Végre? Azért az iparban lehet bizneszt, lássuk be. Abban lehet, csak igazán. Közben keresek VR betűket tartalmazó szarvasfajtát, hogy hát van VR szarvas. Nem találtam. <gül> Esetleg VR nyúl. Az egészen biztosan van, igen. Na de majd elérünk a szemüvegekhez is, azonban egyelőre elsőként egy ilyen belterjes hír, bár hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók szokták -e a The Verge című újságot olvasni, mi gyakran szoktuk, vagy az az egyik ilyen állandó hírforrásunk. És a Verge-nek volt egy, hát szerintem nem annyira régi kinézete már, mint dizájnja, amit nem is tudom, négy-öt évet csinálhattak meg, és... Szerintem azt valahogy az első pillanattól kezdve nem szerettük. Vagy legalábbis én nem szerettem, de úgy rémlik, hogy annak idején mások se szerették olyan nagyon. És most egy-két napja észrevettem, hogy megújult a vörzs dizájnja, és szerintem így ránézésre, vagy esztétikai értelemben iszonyú menő lett. Különleges lett, az szerintem nem könnyű egyébként megtalálni, hogy hogy kell kinézni egy olyan techmagazinnak, ami valójában nem is csak techmagazin, hanem inkább egy ilyen popkulturális urban tech vagy geek magazin. Geeknek semmilyen körülmények. Jó, nem, nem geeknek, nem, jó, igazad van, nem geek, ebben igazad van, akkor inkább ilyen konzumer, de szóval, hogy, hogy mindenképpen egy ilyen városi kultúrával foglalkozó és ezt a technológia szemszögéből gyakran megtevő újság. Szerintem ez a design, amit most kapott, ez nagyon illik ehhez az imáshoz, vagy ehhez a manifestóhoz. A funkcionálisan még úgy nem látom, hogy ez, ez lenne az a oldalrendszer és, és ilyen címlap felosztás, ami könnyen lehetővé tenni az eligazodást, de azért mondjuk ezt még korai, mint hogy általában egy új dizájnról az első használati napon kielenteni, szar, az, na, az korai lenne mindenképp. De én nagyon szeretem, hogy végre nem csúnya. A címlapot azt nem tudom, mert én sosem címlap felől érkezem. Én és olvasó felől érkezem. Hát majd nézd meg az a emberek címlapot. Az megállítólag Facebook felől érkeznek ugye a Persze, helyekre. a címlap az nem olyan sokat számít ma már. Ehhez képest bele van téve rendesen az energia. Viszont ami nagyon tetszetős, hogy egyrészt nem dobták ki a kommentelést, hanem azt mondták, hogy akkor itt van az előző kommentmotorunk, ezt továbbfejlesztettük, a közönség, közösség igenis fontos nekünk, illetve azt is, hogy ezt a közösséget nem lehet kiszervezni a Facebooknak, mert akkor hirtelen srácok azért kell fizetni, hogy ti kedves olvasók lássátok azt, amit mi írunk nektek. Igen. Igen, igen, ez szimpatikus. Ez egy tök fontos tanulság. Egyetértek. Van még egy fontos tanulságunk, hogy a Google beszokta csukni a dolgokat, amiket csinál. Ez ellen én szoktam ágálni, de tényleg azért egy kicsit gyakran csuk be dolgokat. Most éppen a Stádiát csukta be, pedig az szerintem sikeres volt. Nem volt az sikeres? Nem, egyáltalán nem volt sikeres. Bő, nem volt semmilyen volt az egész. Aha. De nagyon jó kommenteket olvastam viszont hozzá az interneten, ezeket ismertetném, mert te Google Drudosnév bármelyik másik adásban is szoktam, és tudom. Még mielőtt ismerteted őket, vagy amíg átgondolod, addig elmondom, hogy a Google Stádia a Google-nak a az ilyen játék streaming szolgáltatása, amihez nem kellett más, csak egy böngésző, meg egy kontroller, amit hozzá kapcsoltál a laptopodhoz, és azon keresztül lehetett játszani mindenféle a játékot. Az egyik vélemény szerint a Stadia sajnos pont rosszkor érkezett a piacra, akkor, amikor nem csak egy csomó ember a koronavírus miatt visszaszorult a nappaliába, hogy ott éljen, hanem akkor is, amikor a hagyományos konzolok a drága alkatrészek miatt beszerezhetetlenek voltak, ezzel nem tudott megküzdeni a Google, hiszen volt neki háznál egy olcsón összeszerelhető konzolja, amit el lehetett volna adni mindenkinek kiotthonul a nappaliában a kanapén, de valahogy nem sikerült meglépniük ezt a lépést. A másik hasonlóan ügyes meglátás pedig az, hogy elképzelhető, hogy csak a hardvert zárják be, és a nevet majd újra fogják hasznosítani. Itt a kommenterőnek két tipé is volt, hogy mire lehetne használni. Az egyik, hogyha Google esetleg egy chat szolgáltatást indítanának a sztádia, az jó név lenne. A másik pedig, hogy az egészet integrálják a Google plus Hát ezek igazi belsős spoénok, de nagyon jók. Ugye, egy chat szolgáltatást indíteni, akkor ez lenne talán az ötödik, vagy a hatodik, nem is tudom. Nagyon sok chat szolgáltatást indított már a Google, és némelyiket néha álcázva beépíti ide-oda mostanában már például a Google Docsban is lehet csetelni, ha valakinek ez lenne a mániája. De jó Isten, most van, szerintem legalább négy vagy ott csetelése is alkalmas egy egymás mellett. Igen. Én azon gondolkodtam, hogy minden alkalommal leszígyük a Google-t, amikor három év után becsukja egy szolgáltatását, és én nekem most ugrott be az, hogy nem -e lehet, hogy esetleg a Google az Hát ilyen ember szerűen, amikor van egy termékötlete, akkor az gyorsan megvalósítja, mondván, hogy hát nem lehet széleskörű társadalmi egyeztetéseket indítani egy termék elkészítéséhez, mert az túl bonyolult, hanem majd inkább a mérnökök kitalálják, hogy szerintük hogy lenne jó. Kibocsátjuk, egy-két évig gyűjtjük a felhasználói tapasztalatokat, aztán ezt az egészet összegezzük, hátra megyünk a kis szobába, és megcsináljuk rendesen, a kapott visszajelzések alapján ezt meg, ami hát nyilván nem lesz sikeres, hiszen csak egy a tervező asztalnál megálmodott koncepció vagy ötletecske, ezt meg becsukjuk a fenébe. És hogy ezt már sok mindennel ugyanígy megcsinálta. És amikor mi azon vekengünk, hogy miért kell mindent bezárni ahelyett, hogy hagynák, hogy kiforja magát, hát azért, mert ezek csak ilyen gyártó projektek. Ezt lehetne mondani, de egyrészt erodálja a márkát. Tehát, ha, ha valamiből vehetsz egy google verziót, meg egy itt egy, egy olyan gyárt, ami nem szokta 15 percenként bezárni a termékeid, akkor nem a google fogod választani De most ezt már. De szerintem egyáltalán nem zavarja a Google-t, hiszen az ő összes terméke az nem ilyen fajta dolog. Mármint, hogy AdWords-öt veszel tőle, úgyis a többi nem érdekes. A másik pedig, hogy, hogy miközben a Google, akkor tételezzük fel, hogy igazad van a stádiával tesztelte a piacot közben ezt a piacot mások kiépítették magunknak, és köszönik, szépen jól vannak. Nem azt mondom, hogy nem szoktak hibázni. <gül> é, Tehát, igen, hogy, igen. Ha, ha nagyon azt szeretnéd, hogy Google-nek igaza legyen, akkor ez tulajdonképpen egy nehezen, de sok emberrel megvédhető álláspont. Szerintem azért az inkább elbaszás volt már megint. Hát igen, csak annyira számomra a lehetetlen határos elképzelni azt, hogy itt van ez a cég, Egyébként fantasztikus termékeket képes előállítani, még ott dolgozik a világ valószínűleg leges, leges legjobb mérnökeiből és marketingeseiből, mondjuk több százezer, vagy nem tudom, több tízezer biztos. És hogy ez a sok, ez a végtelen sok okosság így együtt, ez ennyire kollektíve hülye lenne, hogy évente elcsesz valamit, de nagyon-nagyon-nagyon. Úgy, hogy azt előre mindenki mondja, hogy az el lesz cseszve. Szerintem ez nem, nem, nem lehet. Annyira végtengőgös dolog lenne ennyire hülyének nézni a Google-t, vagy én annak Emlékszel gondolom. a 2000-es 2000 évek elejének Microsoft-jára? Ahol zseniális mérnökök ezrei dolgoztak? Igen. És ahol az volt az ebédidőben a program, hogy az Office csoport megpróbálta baltával legyilkolni a Windows csoportot, miközben más különböző csoportok és különböző szintű VP-k próbáltak pozícióharcban a másik felé kerekedni, ennek lettek olyan eredményei, mint mondjuk a Vista. Amit hát aztán azóta sem mosott senki tisztára. Nem bizony. Igen, igazad van, tehát hogy az tényes hogy egy szervezet, az képes Annyira félre csúszni, hogy az a termékekben meg az üzleti koncepcióban is meglátszik. Még úgy is, hogy benne ülnek emberek, csak egyszerűen a lendület viszi tovább, mint a tankhajókat. De valahogy én ezt a Google-ról nem képzelném így. Aztán lehet, hogy pár év múlva majd ezt megtudjuk, hogy így van. A Google már, már nagyon régen nem az a kis tuki cég, amit mi szerettünk. Nem, persze, hogy nem. De nem is ez Steve Ballmer szintű... Őrjöngő szélszes vezeti. Mm, jó, nem annyira, mint Steve Ballmer, mert az az Apple egyébként nyilván, csak uh, jó a PR-je. Nézd, az Apple-t egy operations person vezeti, aki az utolsó 10 ja, centet is lefaragja róla, míg Steve Ballmer az utolsó hirdetési dollárt is rákölti, hogy azzal a 10 centtel többet hozzon be. Ja értem, tehát De azt hogy mondod, hogy pont a, ugyanaz a lélek van benne. korunk Steve bal, e a Steam Cook az Apple-i De Nagyjából. Nem, kisebb igen. hülyének tűnik. Igen, ott a szervezet szerintem még egész jól tartalatta, és hogy mondjam, én nem látom, hogy az Apple akkora hibákat követne el, mint amekkorákat a Microsoft elkövetett annó Ráadásul ugye úgy, hogy azt hiszem, amennyire tudom, a Balmer érában azért nem volt sikertelen a cég. Tehát, ha bár voltak hibák, amiket elkövetett szinten, de üzletileg nem volt baja. Sőt, ha attól eltekintünk hogy a teljes telefon és hordozható számítógép üzletágát tehát lényegében elbukta. Azt -e. Ami a jövőt jelentette volna, akkor tulajdonképpen térenkézen jól a az, az Balmer iráztatt. alatt történt? Az nem úgy volt, hogy akkor már Balmer nem volt, amikor eladták hát. aztán, a, vagy lemondtak a Windows Phone-ról? Ne, nem Balmer adta el a Windows Phone, Balmer alatt fejlődött a, a, azzá a, a, a malomszerves trágyává, amit a végén eladtak. No, de vannak, vannak más nagy cégek, amiket ki lehet röhögni. Ó, oh, még van, ezen kívül is nagyon jó hír. Igen, igen, igen, igen. A Ford, Amerika nagy legendás gépjármű gyártója, azon kapta magát, hogy az F-szériás pick itt Ebből a magyar utakon azt hiszem, hogy az F-150-et 250 et lehet látni. Ezek azok a pick -ok, amik így szemmel láthatóak sokkal nagyobbnak tűnnek, mint amilyen autóra bárkinek szüksége van, ha csak nem szeretne több medvét egyszerre szállítani, és egy bölént melléjük. <há> Na most erről azt kell tudni, hogy azt F-850-ig a számozás, az, az már csorda és medvecsorda szállítására is alkalmas kisebb fajta tank. Ezt mindig nem tudják most momenten szállítani, mert dobszólót szeretnék kérni a technikus kollégától. Hiánycikk a Ford embléma. <gül> Tehát amikor azt, a, a chip, a chip még azt mondtam, hogy jó van ez, egy kereskedelmi háborút nehéz előre látni, ám bátor nem már, hogyha az ember, hogyha egy két alkatrésztől függ, akkor abból legalább több helyről be tud szerezni. Páradásra ezelőtt beszéltünk arra, hogy az epölnek a Pro-jában két teljesen különböző típusú utáp is van, és két beszállítótól kapja ezeket az alkatrészeket. Az mondjuk egy előre mutató gondolkodás itt is lehet. Tim kuknak ez az operáció központú gondolkodása az itt azért látszik. De mondom, jó van chip. Mondjuk azt, hogy ez egy előre nem lehetető vízmajor volt, még hogyha megszívta a teljes autóipar is. És akkor most nagyon jó indulatú voltam velük. De basszus, hogy egy helyről szerzik be az összes Ford -jelet, és amikor az a gyár leáll, mert a gyár tévedésből amerikai gyakorlatnak megfelelően úgynevezett kemikáliákat locsol a gyár környékén, amiatt a nyakúba másztak a körzetvédők és mindenki más is, hogy akkor lesztek szívesek itt egy kicsit helyrehozni, amit elcsesztetek. Ö, akkor megáll miatt a pikapoknak a kiszállítása. Te, komolyan nevetséges. Ha Monty Pythonban látom, nem hiszem el. Van benne valami, hogy ez nagyon kínos, de tényleg szürreális. Viszont ha már a jó indulatot emlegetted, én közben megnéztem Steve Ballmer, 2013-ig volt a Microsoft vezérigazgatója. A Windows Phone meg 2014-ben jelent meg. Tehát a, az elcseszés szerintem nem lehet rá tolni legfeljebb a fejlesztés időszakát, ott meg még hát azon kívül, hogy nem lett kész igazán a kibocsátás idejére ez a mobil operációs rendszer, de akkor talán még nem volt belekódolva. No, de várjál, hát volt előtte Windows Mobile, Windows C előtte. Hát, cégnek volt egy, egy igen. Sőt, hát a Palm az annak idején, amikor a Palm még egy külön cég volt, gyártott Windows Mobile-os okostelefont messze a az az izé előtt, az Apple előtt. Ezek igen, voltak, az igaz. Nem, nem a Treók, de a Treók voltak? Szerintem a Treóból volt Windowsos is. Treó Pro bizony, 2009. Jó, igen, szóval akkor ezt így, ez így más timmel, de én azt gondolom, hogy a Windows Phone operációs rendszert, azt, annak a sikertelenségében nem sok szerepet játszott a Windows Mobile meg a Windows CE és ezért ezt én nem varnám a Balmer nyakába, de azt, hogy hogy el lehet cseszve, az el lehet cseszve, azt nem. azon legalább biztos nem fogunk vissza, vitatkozni. Igen, illetve akkor csak a vice president volt, tehát is. Balmer egy szórakozható figura volt. Azt, legalább ezt adjuk meg neki. Hát talán még azt is lehet mondani, igen, ezt is el tudom fogadni. A Ford meg viszont tényleg egy Igazi ilyen bócsipkás hülyének tűnik ettől a hírtől, hogy sajnos hiány akadályozza az előrelépést. Aztán megbírságolták a Bőinget, most ez még mindig a 7, 737 Max ügynek az utórezgései. Ambelől leesett? Igen, amiből leesett kettő, azért esett le kettő, mert a, addig faragták azt a repülőgépet, amíg le nem fért a nagyobb hajtómű, de még rá lehetett nyugodt szívvel hazudni azt, hogy ez ugyanaz a gép, mint a 737 volt, és ha jól emlékszem, akkor euh, ki is, euh, vagy extraként adtak hozzá valami biztonsági berendezést. Valami ilyesmi volt, igen, hogy nem emlékszem egész pontosan. Bizonyos szituációkban viszonylag könnyű volt beleállni vele a földbe, ezt két járatnak sikerült is bemutatnia. Volt már egy 2021-es perzárlat, akkor két és fél milliárd dollár büntetés fizetett a cég, amiből 500 jutott a, a balesetben érintetteknek a hozzátartozóinak. Most újabb 200 milliót, egy igazából cseki összeget szabtak ki még rá. Ezt, ezt az SEC, az amerikai felügyelet és azért tette mindezt, mert a Boeing tehát Isten hazudott a befektetőknek, amelyén azt mondta, hogy minden rendben van, és ez a repülőgép, tök jó. Úgy összesen egyelőre, ha jól számoltam, akkor 2,7 milliárdban van a cégnek a, a, a 737 max a, a az azáltal összegyűjtött büntetéseknek a szumája, Viszont igazából nagyon lehet, ez már az, az összeg, ami, ami lebeszéli arra, hogy legközelebb ilyet csináljanak. Néztem különböző éves profit kimutatásokat. Az előző két év az mondjuk ne számítson. Egyrészt, mert egyszer ki kell fizetniük 2,5 két és felmilliárdat büntetésre. Másrészt meg a Covid nem nagyon tett jót a, a repülőgép eladásoknak, de előtte -e 8-10 milliárdokat keresett évente. Mármint, hogy annyi volt az árbevétele, vagy az az eredmény? Profit. Szép. Hát azért akkor abból ugye ez kijön. Uh, igen, ez nem olyan sok pénz azért ez a két és milliárd dollár. Nem vannak érte egy Azon gondolkodnék viszont, hogy valószínűleg ezt a fiaskót, ezt nem csak a közvetlen büntetésekben szenvedte meg, hanem biztos, hogy volt egy-két lemondott üzlet, és mondjuk ha nem adott el még tíz gépet, akkor az szerintem egy jóval nagyobb összeg, mint, mint ez a büntetés. Szóval hogy igazándiból többbe fáj ez a bőinknek szerintem elvesztett üzletek formájában, egyébként meg még meg is büntették. Ö, igen, és azt hiszem, hogy egy darab embert ültettek le miatt, ami önmagában tulajdonképpen akár vittes is lenne, ha nem lenne szomorú. Mármint amiatt, hogy, hogy volt egy ilyen elrontott, nem is tudom micsoda. Hát, hogy legyártottak egy nem, nem minden körülmények között repülőgépet. Hát vagy, hogy ott valamit ott kispóroltak, nem? Tehát igazán nem, nem az volt, hogy extraként kellett megvenni ezt a biztonsági berendezést, hanem, hogy valamit kispóroltak, hogy tudom én, a hármas biztosítás helyett csak kettes volt. Valami ilyesmi volt erre, pontosan nem emlékszem, de valami ilyen, ilyen igazi főgonoszkodás volt, tehát nem egy egyszerű tévedés, hanem annál valami súlyosabb. Amúgy közben most megnéztem, ilyen, ilyen 120 millió dollárba kerül egy ilyen repülő, úgyhogy azért ahhoz mondjuk egy 20-at el kell adni, hogy Hát nem, egy húszat el kell adni, hogy az árbevétele meg legyen ellen oldalaként annak a büntetésnek, és akkor de ha meg a profitot nézzük, akkor tényleg egy negyedéves profitjából kifizeti ezt a büntit. Igen, és hát nem is csak repülőgépeket gyárt, azért ezt ne felejtsük el. Mint anekik nekik lenne egy olyan rakétájuk, amit hát momentán sosem lehetett még kilőni, nem? Mármint űrrakétára gondolsz? Igen, igen, igen, volt valami űrhajós dolgok. de nem akarok hülyeséget mondani, ezt tudom, hogy a, a SpaceX-nek is van egy felbocsátatlan ö, rakétája. A názának van a legendásan folyamatosan elhalasztott cucca, amit most legutoljára hurikán miatt raktak a Igen. Jelzem, ez indokolt távolmaradásnak számít, tehát ezt a szülő is igazolhatja ellenőrzőjében a názának. nak Hát figyelj, van űripari részlege, azt nem tudom, hogy pontosan mit lőttek fel és mit nem, de ez tényleg egy nagy cég, és sok minden gyárt, nem csak repülőt. Bár repülőt, fegyvert, űr cuccokat, kb. Ezt, Na, nem? Na most figyelj, egy rendes Samsunghoz képest azért mondjuk ez azért hát hát, semmi. az egy aprócska operáció, persze. Igen. Tehát a mobiltelefontól mondjuk a tankhajóig azért az, az egy nagyobb falat. Igen. Volt még valami egyébként a repülőkkel a héten, azt viszont nagyon bírtam. Igen. Azt Megnézted azt a kis videót, ami szerint is valaki arról számolt be, hogy egy amerikai belföldi járaton, még a felszállás előtt elkezdett a ilyen fedélzeti, hangos bemondó nyögni, mint egy szorulásos, másnapos pasas, körülbelül úgy. És aztán ezt nem hagyta abba az egész úton, és végig nyögött egyre hangosabban és egyre változatosabban. És hát aztán körülbelül a újságok nyomozása annyit derített ki, hogy a légitársaság azt nyilatkozta, hogy valamilyen mechanikai probléma volt. De az ott nagyon sokáig gondolkodtak a mindenki, az emberek is, meg az újságok is, hogy csak nem meghekkelték az interkomot a fedélzeten. Vagy honnan került oda a nyögés, amit egyébként nem tudtak megszüntetni a légi utas kísérők sem, és a kapitány sem, és mindenki nagyon tanács tanul átsorgott a helyzetet. Igen, a kapitány által egyáltalán nem találta szórakoztatónak a helyzetet, nyilatkozta az üle, a gépen utazóknak, és a, a légitársaság az American Airlines az pedig azt mondta, hogy nagyon alaposan átnézték a gépet és a az interkomot is, és egy mechanikai meghibásodás okozta a zajt, amely mechanikai meghibásodás viszont az erősítőre hatott valamilyen módon. Igen, Na valahogy most a... hozzádörzsölődött valami, én körülbelül így értettem a megfejtést. Ezt úgy egészen nehéz elképzelni, hogy, hogy valami hozzádörzsölődik nyögés hangot kiadván a Igen, igen, főleg a hangokat meghallgató, úgy különösen nehéz ezt elhinni. Hát igen, de én is ezt mondanám, hogyha meghekkelnék az egyik gépemen az egyik fontos fedélzeti rendszert, hogy ó, csak valami mechanikai, kilazult egy csavar. Hát, is ilyen fura hangot ad, most mit csináljunk? Lényegében, hogyha hazudtak volna valami sokkal nagyszabásúbat, azt is gyorsabban hiszem el. Hát, egy kicsit igen. Sajnáljuk, a gépre lopozott egy szülő orszarvú. Magunk sem számítottunk rá. <gül> ja, orszár. Végül is minden értető. Igen. Igen, ezt én is könnyebben elhinném, simán de kedves hangatok, hallgassátok a hangokat, érteni fogjátok, hogy miről beszélünk. Tehát, igen, hogy... az adásnaplóban megtaláljátok, nagyon vicces, viszont én megakadtam egy pillanatra, hogy ez az American Airlines-nak volt a, a gépe. Én úgy emlékeztem, hogy, a, hogy 2001. szeptember 11 után az American Airlines csődbe ment és becsukott. Nem, nem jól emlékszem? Nem Szerintem volt nem, hiszen még repülnek. Hát most igen, erre most rácsodálkoztam, de vagy ez nem az American Airlines volt, pedig hát az ő gépük esett áldozatul. De akkor nyilván nem tehát ha, ha neki vezetnek egy gépemet, egy tarajnak, akkor nyilván nem megyek csődbe. Hát Hanem de mindenki csak... annál nálam veszélyet, hogy támogassa. Hmm, nem tudom, én... én nekem nem így rémlik. Hát figyelj, mindesetre, hogyha csődbe mentek, vagy ha bezártak volna, akkor a annak a 130 ezer embernek, hogy 2019-ben még alkalmaztak és fizetést kaptak tőlük, elfelejtettek szólni. Nem, egyébként fordítva volt talán, mert a tw t vásárolták ők fel 2001-ben, és semmilyen csődbe menés nincsen a szemem előtt, úgyhogy akkor erre egyszerűen Rosszul emlékszem, pedig tudom, hogy volt valamelyik valamelyik nagy országos légitárság, már belföldi légitárság, vagy elsősorban belföldi légitárság, az csődbe ment a a szeptember 11 után, jól van, majd utána nézek rendben legközelebbre. Viszont a TWA, akkor azt emlegessük fel, hogy nekik volt az a nagyon jó termináljuk. Most, mint újra újrahasznosítanának, és utána szállada lesz benne. Amit Érószál tervezett New Yorkban, és ami a legbondgonosabb, legbontgonosz fő hadiszállásnak kinézőbb ilyen, gyönyörű, szép, nagy, nyitott teres, modernista épület, egészen csodálatos, szintén lesz róla a kép. Mm, jaj, de jó. Na jó van, mm, tovább mehetünk, hiszen vannak még kütyüjeink is, sőt, most egészen sok kütyünk van. Igazándiból csak úgy válogatni kell közülük. Igen, és egy ilyen éles váltással eddig nagy terekről beszéltünk, meg repülésről, meg ilyenekről. Ehhez képest az Unreal Air AR glasses -e nevű szemüveg, Amiről először szó lesz, az uh, hát a betekintési szögét nézvén uh, posta láda, levélbedobó nyílás, kulcsjuk. Miért ez a 46 fok, az nem annyira kevés, vagy az annyira hát kevés? Nézd, lenne? Látunk, hogy 120 fokban. Ahhoz igen. képest a 46 az egy vicit. Tehát sokat kell csóvá ne fejedet. Igen, igen, igen. Jó, hát nem azt mondom, hogy az egy ilyen igazi. Hogy is mondjam, csak nem egy VR szemüveg, az biztos. Nem, emellett kisporolták belőle a kamerát is, tehát kizárólag a, az emberi fejmozgáshoz tud hozzárendelni különböző információkat, úgyhogy nem, nem fogjuk pontosan rárakni majd a szobában a dolgokra a virtuális kijelzőket, vagy a gonoszokat, vagy akármi. Ellenben egy dolog mellette szól, hogy 379 dollárba kerül, ami olcsó. Már Ó. ahhoz képest, hogy kerül egy váres szemüveg. Igen, igen. Na, ez tök jól hangzik. Én kipróbálnám. Kipróbálni én is. Ja, van egy nagy tesó egyébként, ami, ami tartalmaz már kamerát is, az 500, nem, 600 dollár. Aha. És találtak hozzá plusz 6 foklátószöget. Ja, szóval van az a pénz, amiért szélesebb a látószög? <gül> hát van az a pénz, amiben terveztek belőle jobbat, igen. Ez érdekes, mert tulajdonképpen ez viszont fura, hogy ez... Szóval én, én nem követném ezt a fajta terméktervezési stratégiát, hogy csinálok egy készüléket, meg csinálok egy annál sokkal jobbat. Már ami alapfunkciójában sokkal jobb, mert ez olyan... Hmm. Szóval azért abból nagyon kilóg a hogy hát ezt, a, ezt az eredeti terméket ezt szándékosan szarra csinálták. Mm, Forica történt, először kiadták a jobb terméket, majd most kiadták egy olyan, amit lehet, hogy meg, meg is fog venni valaki. Ja, hogy, hogy, tehát, hogy azért bútították le, és azon sokat spóroltak, azon a 10 fokon? Vagy 15-ön? 10 on 6-on. Igen. Szóval az a 6 fokos látószög csökkentés az ennyivel olcsóbbá teszi? Nehéz elképzelni. Igen, megkapott akkor már egy jobb, jobb aksit is például, És, de jó odaig például nem jutottak el, hogy dongle nélkül lehessen használni ios az mm -hmm. eszközökkel, de tekintve, hogy a Apple user -ok úgy is úgyis megszokták azt, hogy mindenféle dongle -ok cipelnek, cipelnek magukkal egy gondolom divatos kis bőrteskában, még egy már fel sem fog tűnni. Igen, így pontos. És mit lehet ezzel a szemüveggel csinálni amúgy? Azt az álmodat valósítják meg, amiben én nagyon mélyen nem hiszek, amely szerint legülsz egy ülésbe, magad elérekod a kis virtuális kiejelzőidet, és azon dolgozza, és hogy jobbra fordítod a fejedet, akkor ott van a másik virtuális kielződ. Á, tehát lényegében kis helyre bezsúfolják a nagy helyet igénylő Kijelzőket. Igen, mondjuk leginkább filmnézésre jó. Azt írják, hogy egy, olyan, mint hogy egy 130 hüvelykes tévét néznél három méterről. Aha. Ú, ez nem ez a dolgozós most... távolság, hanem a Netflix, ezek a metrón távolság. Hát igen, ez a tévénézős távolság, abszolút. Nem hagzik ez annyira rosszul. M még úgyse, hogy ugye ennek hoztad a nagy testvérét is, vagy a hát a sokkal komolyabb szemüveget, a Magic Lip 2-t. Azt valamiért már lelkesedtünk, nem, nem, nem lelkesedtünk a Magic Leap egyért, az eredeti Magic Leapért. Azt tudom, hogy a, a dizájnja már akkor se tetszett. Az még olyan ígéretesnek tűnt, azóta találtak magukunk egy piacot, ami miatt sokkal kevés izgalmas viszont, de, amely szerint feladják ezt az eszközt a dolgozóra, és ez majd megtanítja arra, hogy melyik polcról kell levenni a ladafél féltengeit, és egy idő után menni fog majd neki szemüveg nélkül is, hiszen hát a 3.300 dollár szemüveg csak ne száradjon ott a, a salgópolcok között szaladgáló embernek a fején. Én most talán valami pont ilyen projekten fogok dolgozni, ami minden elemében erre hasonlít. Éjár összeszerelési útmutató e, szemüveg. Ez azért bókás, mert amikor először a fejemre rakták a Hyper, vagy hívták a nak a cuccát? Nem Hyper, a, a, az AR szemüvegre gondolsz, az HoloLens. Igen, HoloLens, igen. Már akkor is az volt hozzá a leforgatott, ha uh, jól emlékszem, akkor After effects megpatkolt uh, videónak a lényege, hogy és most a cukik kis mos, frissen mosott, vasalt, munkásruhás fiatal emberek megtanulják, hogy ő kell felrakni a BMW-re a féktárcát. Amúgy nekem szokott a fejemen lenni ilyen horolensz, és azért az nem egy rossz cucc egyáltalán. Tehát nem az van, hogy egy ilyen pici csövön, vagy mondjuk egy postaládanyíláson nézel kifelé a világra, meg nem az van, hogy iszonyú legekkel, mármint hogy késéssel reagál a mozlataidra, hanem tök jól rávetíti a világra azt, amit rá kell neki vetítenie, érzékeli a kezedet, az új mozdulataidat. Lényegében késés nélkül lehet mindenféle gesztusvezérlést csinálni vele, Szerintem, egy elég menő szerkezet. De ez már az új HoloLens, nem? De Az én fejemen az első. Igen, de azt hiszem, volt. ez a HoloLens 2, igen, talán. És az hát nem posta láda, de mondjuk automata. <gül> Méretű látószöggel rendelkezett. Hát figyelj, ehhez képest, igen, és pont tegnap volt viszont a fejemen valamelyik Oculus, nem tudnám megmondani, hogy melyik, de... Lévén most már lassan egy éve dolgozom egy olyan cégnél, ami VR-ra meg AR VR ra fejleszt mindenféle dolgokat. Gondoltam itt az idő, hogy egy kicsit megpróbáljak játszani valamelyikkel, és így ismerhettem meg a, hát egyrészt a Beat Saber-t, ami bár a gyerekeim mondták, hogy jó, hát az nagyon menő apa az, hogy ezt eddig nem ismerted, pedig nem ismertem. De aztán a Superhot VR nevű játékkal játszottam egy kicsit, és ez tényleg elég menőnek tűnt. A Szuperet, az egy tök jó játék volt, amikor kijött. E, gondolom, Ugye hogy ez az a lövözős játék, ahol a, halad, a, a haladás az össze van kötve az időnek a telésével. Így van, ha nem mozogsz, akkor az ellenfelek is, meg, tehát akkor lelassul a világ, és akkor el tudsz hajolni a golyók elől, meg az ütések elől, meg ilyesmi. Igen. Ilyen matrix mátrix élményt hoz. Ellenbe ki kell találni azt, hogy hogyan nem fog senki adjon lőni, míg eljutsz a pálya végéig. Így van és mindezt egy ilyen nagyon jó stílusú minimál grafikában. Egyébként, tehát kicsi melléktörténet, de ugye tegnap játszottam ezzel, aminek az a lényege, hogy egy ilyen fehér environment van, egy fehér környezet, fehérből megalkotott terek, és az ellenfelek viszont azok piros háromszögekből vannak összerakva, azaz ugye vertexekből, de hogy hogy az egész ettől ilyen nagyon matrixos, ilyen nagyon piros alakok jönnek feléd, és azokkal kell mindenféleképpen kezdeni, és ott néha talpad előtt, vagy lábad előtt omlanak össze, és hevernek el. És akkor tegnap, mivel egyébként főleg egy pályán töltöttem az időmet, amin sehogy se tudtam továbbjutni, ezért rengetegszer volt olyan, hogy ugye VR-ban ez valóban egy ilyen, egy kicsit ilyen térszerű az élmény, hogy magad elé nézel, és ott hever a lábaid körül egy ilyen, természetes pózokba kifacsarodott test. Szóval valahogyan elég valóságszerű az, hogy te itt valamiféle mészárlás helyszínén vagy, és ezek után olyat tehát olyat rémálmodtam, amilyet egyébként nem szoktam ami aminek a főszereplői igazi testek voltak, de nagyjából ugy ugyanebben az a setupban, mint ahogy a játékban láttam. Tehát konkrétan megtörtént velem az a egyébként sosem várt ilyen sablonszerű történet, vagy amit úgy szeretnek a gamingnek tulajdonítani, hogy, hogy egy ilyen lövöldözős játék után olyat álmodtam, ami valahogy kapcsolatban volt hozható a lövöldözős játékkal. Fura élmény volt. Azt életemben nem álmodtam még lövöldözős játékosat, pedig izgalmas lehet de nem, mert ez, a, tehát itt ez nem játék volt, amit álmodtam, hanem valóság. általában ismert emberek kevertek ott kifacsarodott pózukban, és pont ez volt a fura, hogy az állam az lemásolt a, a játéknak a vizuális, meg térbeli elrendezését pusztán, de aztán belerakott ilyen fájópontokat. Na jó, de ez tényleg csak egy mellék melléktörténetecske. Visszamehetünk a Magic clip 2-höz, annak, az, azzal mit lehet összerakni? Mármint, hogy melyik szegletében kell használni az iparnak? Bármelyikben természetesen, bárkinek szívesen eladják. Nekem azért émlik, hogy a, a Cisco volt az, akik itt emlegettek, hogy, hogy velük dolgoznak együtt. Illetve van még három olyan cég, amiről nem tudom, mit csinál. Uh -huh. De nyugi, Magyarország még nem piac számára, itt nem márusítják, úgyhogy úgyhogy még Akkor várni kell akkor még nem kell belőle vásárolni túl sokat. Igen, igen, vagy fogod a gépjárművetet és átgrúlsz Ausztriába és ott veszel egyet. Nem, mert 3300 dollárba kerül, az nagyon sok pénz, az nem is tudom. Három iPhone 14-et lehetne belőle vennem. Fogja az autóját a céged és átmegy és vesz egyet. Az úgy lehetséges, igen. Na, viszont iPhone, ha már. Na, mi van az iphone nak Isten látja, a lelkem könnyen kighatott meg az Apple kivételesen. Az ifixit kiött kijött a így szedjük szét a iPhone 14-et cikke, és ez az Apple ez olyat csinált, amit még életében soha. Egy szerelhető berendezést. Wow. És nem csak úgy simán szerelhető, hanem ez a szétkapod, nincsen ragasztva, javíthatónak van tervezve, mint hogyha valakinek lelke lett volna a dizájn közben. Nagyon szép kis képek vannak arra, hogy hogyan lehet darabokra szedni és elemenként szerelni a különböző dolgokat abban a telefonban, könnyekig hatott meg, tehát ehhez képest egy Netflix-es automatikus film az semmi. Hát figyelj, már csak azért is értem ezt, mert uh, nálunk van az egyik iPhone SE 2-nek elromlott a Home gombja, és uh, kértem árajánlatot írásban az egyik Apple Service-től, ahova nagyon régóta járok, és uh, hát olyan árat mondtak, hogy az nagyon fájdalmas volt, tehát valószínűleg amennyit most te újonnan vettél Moto g annyiért cserélnék ki a home gombot, és kiderült, hogy kétféle hibája lehet, az egyik esetében a teljes kijelzőt kell cserélni, pedig hát nem a kijelzőben van ez a műszer. A másik esetben már nem emlékszem micsodát, de valami még. Tehát igen, akkor a home kell kicserélni a fél alaplappal együtt, az a drágábbik, és tudom én, nettó 65 ezer forint a home gomb cseréje. Egy olyan telefonban, ami összesen se került százba, szerintem. Ez azért valahogy aránytalannak hangzik, nem? Igen, ez az emberben megfordul az, hogy mi lenne, hogy ez a telefon most akkor elköltöznék boldog farmra. Hát előre az a mondás, hogy édes lányom nagyon ügyes, hogy tudott home gomb nélkül is használni a telefont. És egyébként tényleg, tehát lehet használni nélküle. Picivel talán körülményesebb, de nem sokkal. Az Apple-nek van szoftveres home gombja, ugyanis ezt nem tudom, tudtad-e. Ó, nem. Hát, hogy kitehetsz a kijelzőre a oldalra középtájon egy home szerű jelet, és akkor ezt előúzhatod, és ezt használhatod home gomb helyett. Így ugyan elbuktad a biometrikus azonosítást, de nagyjából ez az egyetlen, amit elbuktál. Amíg nagyon nem bankolsz rajta, addig tulajdonképpen teljesen mindegy. Hát a lányok ezzel fizetnek, de... Ugye, akkor még mindig ott van a kód, ami hát tudom, tudom, de azért végül is a kód nem teljesen ördögtől való. Ö, igen, igen, igen, igen. Ö, hogy is mondjam, nagyon sokáig használtuk. Igen. Ö, ami igen, azt igen. illeti én azóta sem állítottam be a saját telefonomban a bankkártyámat, mert mi a fenének. Hát mert az mindig nálad van szemben a pénztárcáddal, ami nem van mindig nálad. Vagy legalábbis ez így egy lehetőség. Hát a pénztárcám az egy ilyen kártyatartó dolog, amiben van öt darab kártya. És nem szoktad otthon felejteni soha? Nem, nem, nem, nem. Össze van egy csinos kis pakba. Kocsikul, stárca, jegyzetfüzet, jegyzet, füzet, szalonnázós bicska, tehát csak a úgynevezett everyday carry. Uh -huh. Hát hogyha ezek szerint abban a kis kupacban nem csak bankkártyák vannak, hanem jegyzetfüzet is, akkor neked nem lesz szükséged az Amazon legújabb Kindle termékére? Hát annál is inkább nem, mert azt a 340 amerikai dollárt, amibe kerül majd a Kindle Scribe, az, azt is sajnálnám rá, be kell valljam. Pedig igen, kívánatos olvasról beszélünk. Ú, nagyon. a kedves hallgatók, az történt, hogy már nem csak a Remarkable 2-re, meg az ilyen fantasztikus cuccokra lehet e-papírral jegyzetelni, hanem... Mostantól már az Amazonnak a Kindle sorozatában is megjelent egy egyébként az Onyx-ra, mármint az Onyx nevű ebook olvasójára hajazó eszköz, amire lehet rajzolni, lehet írni. És A, a az az Onyx. Odissi? Elképzelhető. Igen. Vagy Oasis? A harmadik. Oasis. Oasis. Mindeketlenül hülyeséget beszélünk, az a biztos. Ez tulajdonképpen a műsor egyik fő jellemzője. De tulajdonképpen abból a szempontból mindegy is, mert ugye a tárgy, amiről beszélünk, az egy szürke keret, és a kereten belül egy hófehér, vagy hát majdnem jaguar. piszkos hófehér, jaguár, amire lehet írni, és az oldalához oda lehet cuppantani mágnessel a tollat, ami egyébként egy passzív toll, az tök jó nem kell tölteni, és hát ő tudja azt, amit az ilyenek szoktak tudni, kézírás felismerést, meg pdf, nem jegyzetelés. Hogy mondjuk ezt pdf... annotálásnak szokták mondani, Annotálás. magyar-ruszi jegyzetelés. Ez az, így van. Igen, és arra nagyon büszkék egyébként, hogy azt a funkciót is megcsinálták, amit a Kindle használók olyan régen könyörögnek, hogy konkrétan e-bookokat olvasás közben lehet a Margóra jegyzetelni vele, amit állítólag sokan szoktak csinálni. Az tényleg elég menő ez pedig a marginália, csak hogy idegen szavak és kifejezések szótárát játszak. Egyébként ezt, hogy tisztességesen lehessen a Kindle-on PDF-et olvasni, ezt uh, nagyjából 2009 óta követelik, amikor a Kindle DX kiött, ami egy olyan kettes Kindle volt, ami picit nagyobb volt, mint a, a sima Kindle, uh, lényegesen sérülékenyebb, és uh, hát már majdnem jó volt PDF-olvasás, csak akkor még rendkívül lassú volt az egész vas. A scribe, az biztos jó lesz rá, mert ez 10,2 incses, ami azt jelenti, hogy marha nagy, sokkal nagyobb, mint a mindenkinek, aki indult használ, nagyjából ott van a zsebében egy ilyen hat incses olvasó, hát ez annál jóval nagyobb, és az első tesztek szerint tök jól működik. És én, én is nagyon-nagyon kívánom ezt a tárgyat, még úgy is, hogy én nem jedzetelek kézzel, én a billentyűzettel jegyzetelő emberek közé tartozom, de néha úgy felfirkantani valamit, egy képernyőtervet, vagy egy alaprajzot, vagy akármit, az, az annyira hiányzik, hogy még egy a legolcsóbb vakomtáblát is megvettem idén. Pusztán azért, hogyha valamit fel akarok skiccelni, akkor ne kelljen ezt egérrel csinálni, mert azt nem bírom. Pedig erre egyébként a kettőb és eh, ceruza, és a közműszámlák hátoldala szolgál igazából. Ez azért nem... Nem értek ezzel egyet, mert aki jól rajzol, annak ez valószínűleg működik, de akinek nem sikerül minden alkalommal elsőre egy tökéletes perspektívikus kockát rajzolni, annak ez nehézség, mert akkor radírozni kell, vagy egy újabb közműszámlát szerezni. Én ezekben a rajzoló alkalmazásokban azt bírom nagyon, hogy van undo, azt az az egyik, és hogy egy jobb rajzoló programban, a megrajzolt objektumot az kijelölheted, és arrébb teheted, egy kicsit meg átméretezheted, hogyha a rajzod úgy kívánja. Ezt a papíron nem lehet megcsinálni, pedig nekem nagyon sokszor van erre szükségem. Egyébként vadulmása használjuk, tehát én egyébként perspektivikus kocka rajzolásával vannak kihívásaim. Már amennyiben a kocka az vasszasabb nézés után nem egy olyan dolog, ami tojás alakúnak fog tűnni. Amennyiben igen, úgy tökéletes kockát tudok. De hogy firkálgatása, meg meg ilyenekre sajnos a Ceruza a legtutibb. Igen, igen. Még ha ezek az e-book füzetek sem rosszak rá, én próbáltam Remarkable 2 kettőt és eléggé lenyűgözően olyan, mintha. Ja, és azt olvastam a, a Scribe-ról, hogy hosszan tesztelték a felületét, hogy amikor húzod rajta a cerkát, akkor olyan hangot adjon ki, mint a papíron a Ceruza. No, ez az ilyen apróságok, azok nagyon tudnak ütni. Még ha egy picit túlzás és picit hülyesség, picit akár akármi, de teljesen, de legyen egy feeling annak, hogy az ember használja az eszközeit. Hát igen. Ez mind nem igaz. A Teenage Engineering legújabb PO-80-as kitben kapható eszközére, ami egy rossz minőségű lemezek készítésére szolgáló Fisher-Price játék. A lemezek alatt ugye hanglemezt értünk vinylt? Úgy nevezett vinílt, igen. Ami jó kivételesen a Teenage engineering nem drága legalább. Talán 150 euróért idődják a lemezmetsző jószágot. amire is játsz, akkor már lemez rögtön. És MP3-ból tud lemezt írni? Jack bemeneten ráküldesz valamit. Ja, tehát akkor teljesen lehet analóg dolgot is kiíratni vele analóg formátumba. Sőt, a sajtófotó között van olyan, hogy ott ráköltöd a kis szintén általuk gyártott mobil moduláris szintetizátor cuccaidat, elindítod rajta a puttyogásodat, és ezt kimaradod ülemezre. Igazán, egyébként ez habár bár tényleg teljesen fölösleges, Gegnek jó legfejebb, de azon belül elég menő. Pont a a zavar. Tehát, hogy ez egy, egy ilyen professzionális személygyártógép. Ez igaz, igen. Hát mondjuk, hogy emlékeket lehet vele készíteni? Vagy kedves ajándékokat? Igen, a kedves ajándék, négy percnyi a gyermekünk első lépései, pont MP3. Hát igen, vagy mondjuk, amikor serenádot adunk a tanárnőnek, és azt egyből vinírre kimentve, már át is nyújtjuk neki, amielőtt távoznánk, kb ilyeneket tudok elképzelni. Nem, tehát nem találom azt a használati esetet, amikor egy igazi hifista jól eső csettintéssel teszi fel a saját maga által írott lemeszt, az borzalmasan hülyeségnek hangzik. Hát én a tanárnő sem, hogy eszébe jut, hogy hm, a 2007-es 12C. Milyenek Mi is voltak, hallgassuk ah, meg. Ha, ha, ha, Ó, igen, vadak és jók, ez az. Ha, ha, ha, ha. Na tényleg erre nem gondoltam, hogy az felteszi-e valaha a tanárnő. Pedig hát valószínűleg nem. Jó, akkor ezt kinevezhetjük a mai adás legnagyobb hülyeségének. Szerintem minden további nélkül. Én nagyon szeretem a, a Teenage engineeringet nézni, de ez most speciál még csak nem is szép. Ugye nekik van az az ilyen nyákra emlékeztető műszerük, amit így zene előállítására lehet használni, úgyhogy mint egy számológépnek a, a tasztatúráját levéve, amit a maradékot kapnánk, kb. úgy néz ki. Igen, abból rögtön többfajta is egyébként, és egyébként, is össze lehet kötni őket a megveszed 59 euróért a dobgépet, meg megveszed hozzá 59 euróért a és aztán összeakasztad őket, és a végén ezt lehet rákötni majd elemezgyártól egységre, hogy, <gül> hogy putjog el. Egy dolog még maradt, amit meg kell beszéljünk, de csak abban az esetben, hogyha megnézted az Andor című új Star Wars sorozat első három részét. Vagy első négyet, talán már első négyet azt hiszem. Hevesi hallgatóinktól most kérek elnézést, de az, az igazság, hogy annyi mindent néztem ezen a héten, hogy nem jártam a mandornak táján. Ez nagyon szigorú volt, és az azt jelenti, hogy akkor három részt látta, vagy azt jelenti, hogy még semmit? Az elsőnek a felét, amikor ott agyonver valami embereket egy sikátorban. Értelek. Hát nos, akkor egyelőre csak annyiról tudnék neked beszámolni, hogy... Kivételesen egyetértettem valahol olvasott kritikával, tána 24 olvastam, de ezt tulajdonképpen mindegy is, mert hogy most egyetértettünk, amennyiben is ők azt írták, hogy ez az első felnőtteknek szánt Star Wars sorozat, nincs benne semmilyen ovodásság, és tényleg ez az ovodásnál egy sokkal. Szóval tényleg egy olyan felnőttek számára is fogyasztható, nem különösebben bonyolult történet, de hát repkednek benne a csodálatos Star Wars repülőeszközök, és közben nem érzed. Szóval nincs ilyen folyamatos szekunder szégyen benned, hogy ezt a baromságot kitaláltak, és ezeket a hülye karaktereket kitaláltak ki. Úgyhogy én ezt szerintem nem is tudom. Az elmúlt tíz évben először érzem azt, hogy na jó, ezt most szeretem. Futtassuk le a kettő ilyenkor szükséges gyors, teszt gyors tesztet. Jó. Van-e benne Jedi? Nincs. Jó, mert ez egy erős kezdés. van ebben benne Skywalker? Nincs. Tökéletes. Elkezdem nézni. Na, na, rábeszéltelek ezzel a egyszerű tesztel. Hát igen, ez a helyzet. Semmi ilyesmi. Lézerpisztolyok vannak, meg mm, ilyen gyári gyári jelenetek, ahol gyártanak. És azt megfigyeltem, hogy most már viszont minden egyes űrjármű, tehát tényleg bármilyen repülőeszköz is. Igen, tehát bármilyen repülőeszköz ki tud menni az űrbe egyrészt, másrészt bármilyen repülőeszközről úgy lehet leszállni, hogy a hátulján lenyílik egy rámpa, és nagy gőz csap fel. És most először elkezdtem rajta gondolkodni, hogy lehet, hogy ez is megvan az univerzumban, magyarázva, a rázva, és valójában ott olyanok ezek, a, nem tudom, valamilyen fertőtlenítő vagy nyomás nyomáskiegyenlítés, Okozta gőzök. Szóval biztos, tehát biztos vagyok benne, hogy van valahol egy Wikipédia, vagy valami ehhez hasonló hely, ahol le van írva, hogy mi a pontosok a fehér gőznek, amin keresztül lehet csak jutni egy űrhajóból. Hát, vagy vízhűtésű pneumatikát használnak. Ilyenek, igen. Esetleg gőzgéppel fűtik. Viszont jut eszembe jármű akkor már, és ez a, a, a gyűjtők lelkének mélyébe való behatolás következik. Megfigyeltem a héten valami olyan játékboltban, honnan egyszer már rendeltem ajándékot, és jön a miatt a hírlevelük, hogy már nem csak lego vannak ilyen kedves, felnőtt ember. Lásd be, hogy megengedheted magadnak azt, hogy nagyon sok tízezer forintot kiadjál egy legó készletére, amit aztán fél éventen leporolsz a polcon. Típusú dolgok, amiből azért Legó hatalmas biznis csinált. Meg vannak azok a csúnya nagyfejű PVC figurák, abban nem menjünk bele. Viszont a Playmobil az úgynevezett a Már abból is van filmes sorozat. Tényleg? Ó. Oh. Egészen elképesztő módon. Playmobil vissza a jövőbe. Hát nem tudom, hogy örüljek-e ennek a hírnek vagy se. Én zakogtam bele a billentyűzetbe, hogy, hogy ez most miért kellett? Hát, annyira nem illik egymás az a kettő. A Playmobil az azért a gyerekeké, tehát az nekik szól, nem? Nyilván valahogy indoktrinálni kell a következő generációt is, de kicsit nem, mint a Star Wars-os volt annak idején. Éh, hú, hú, hú, emlékszem. Az, az, az, az talán mindent vitt, ugye? Tehát az a hibátlan Star Wars merch volt. Ha az ember egy dolgot szeretett volna elrakni a jövőbe, akkor hát nyilván ez az, egy az hogy a fagyasztó Igen, igen, igen, igen. <laughs> Jaj, milyen jó, hogy voltak kütyük ebben az adásban. Hát ennek én nagyon örülök, hogy ilyenekről is beszéltünk, meg komoly témákat is meghengergettünk, úgyhogy szerintem nem lehet senkinek panasza. Akinek igen, az majd a jövő heti adásban szerintem hallojat, ami amiben az hetiben nem volt szó, elsúlyeztük Floridát, vagy legalább valami hasonló, addigra szerintem lesznek most már adatai, és hogy semmi történt ott egészen pontosan. Mostanában sikrül ilyen adásokat csinálni, igen, mint lennének megint ö, olyan, olyan jó szágok, amikről lehet jó szívvel beszélni. Igen, vagy amihez van kedvünk, hogy beszéljünk róla. Lehet, hogy bennünk is változik valami, nem csak a techvilágban, de így ez ideálisnak hangzik. Igen, igen, igen, igen. És már meg is van az első jövő heti téma. De jó Isten, berakom az adásnaplóba. Úristen, de nehogy eláruljuk a kedves hallgatóknak, csak valami cliffhanger-szerű és ilyen utalást tegyünk szerintem. Ezt nem tudom, mert az én a cikket. De kétségkívül rendkívül izgalmas lesz. Van benne videójáték, meg filmipar, meg minden. Nagyon jó. Akkor, kedves hallgatók, ennek szellemében már csak egy hetet kell várni a következő adásra. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Tegyétek ezt legközelebb is. Igen, szokott elérhetőségeinken elérhettek. Hogyha semmit sem érő kriptót szeretnétek eladni, akkor az hajnalban kell megpróbálni a Telegram csatornánkon, ma is sikerült annak kettő darab ilyen robotot kiirtani. de akik viszont nem robotok és miatt ott vannak, azok remek emberek és nagyon jó beszélgetések zajlanak, leginkább oda gyertek. Így, így, így, megolvassátok az adásnaplókat a metietar.hu oldalon. Okvetlenül. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok.